أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة إنما التوبة يكين عند قبل التوب الى الله بالله با تعالى بان للذين ارتكبوا كثا من يعملون السوء يَعْمَلُونَ مَا يَأْمُرُ كَيِّ السُّوءَ ذُنُوبًا بِجَهَالَةٍ بِجَهَالَتِ سَرًا نُيَوْ خبر دا انم توبۃ علی اللہ قبل ول توبین علی دا پر د عجب رازی دا عجب پر الله باندې احسانن لازم دی پر الله باندې نه دا د احسان باندې په الله باندې د چاس حق نشتا دا الله کرام نه نو انم توبۃ علی اللہ د دې لاندې ولیک و احسانن اللہ پزان با ندائی خیده چه توبا با کبلو او بلد چه توبا لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّو دا کسان دا پرد چه عمل که سو نو سا یسو پریشانه کولو دووی او چې چه مسلیو کنو لولن خوشا لی خوبیاروستو پریشانه چې زره برابر ایمانو پا گی نو گناه نیاری گی او چې گناه کنو پریشانه کی گی سا یسو پریشانه کی او درمه لا پر مل بجه حالت نو پهې به نظان پوه کې بج مطلب دا نه چېلم تحریم وتې ځکه نا ته به غناګار ته او به غونناګار ال چېغته خو د جرم پې جدا دانا ده نو د ماسییت ګنا ګنا کېدو د پارهه چې پاغمان د ظام می لو کم س کوم غې د پرده شرط دی چې د د علم وي دا مطلب نه چېت ارممت اعلم وي دجهالت مه با نان جہالت نہ مراد دار دی عاقبت پته وت نهې انجام بسی په دې سور سزا ملایويږي الله ورسره غصه کیږي علما ته ګوري علما ته ویني د دې احتزار ایمان ورسره سور خرابي کیږي د ایمان राणा ورسره سوره کمیږي نو په دې اعتبار ته دی دا مطلب نه چي په مطلب دا چې روپت نه ده خو چرته پتا چې دا ګنا ده نبی جهالت نه مطلب ثم يتوبو نا بیا دې توبو واسی من قریب د نږدې نه دا قریب سمانا نو دا قریب معنا دا رچسړي ګناو کی نو یو معنا دا چې بس ډارک ورپسې انسان توبو واسی کاریب الفیل چکا کاریب سو یعنی دی گنات نزده توبه و باسی ما چکم که ایمانی دی چا ایمان مضبوطی او دی ایمان رنائی وی نو چه اغنی گناه اوشی نو داریک ورپس توبه و باسی دا توفیق ملاوی گی او دا کاریبین دوی ما مانا یعنی قبل الموت قبل معاینت الموت قبل معاینه تلموت من قریب علی که وتا قبل معاینه الموت د مرگ نه مخ کې مخ کې زکه چې کله د غرغری و خراغه او د مرگ و خراغه او انسان کې مکمل ساحت خو بس مرګي پستر ګول د مرګ غیر کو نبیانه قبل لیکه لکه فرعون برکه مله فرمای حتا اذا ادركه الغرق فرعون چې غرکول رہی سار کو جو انده ولا خرخیو نو هوار کول لا اله الا الا الذي امنت به بنو اسرائيل مضبوط ایمان را له چې ما ایمان, ایمان اسرائيل ایمان راوله نو د دې وجنا دې من من قبل الموت قبل معاينه الموت مرګ دې دلیدو د مرګ نه او واجبان نزان د غي پوې کې چې وجسرہ وجدا غي تا دا یو حالت د يع الشيكل د نا امید شي انسان د ژوند نه نا امید شي مبي حالت د استرار دي او په حالت د مجبور او د استرار استرار مجبورات وي پرې کې نه ایمان قبلي کې نه توبه قبلي پراون ایمان نه قبول نشو نو که یې سره غیر شو او اواز دمر حالت پر پرغه مسلمان دي نو اوس ایمان سره که توبه وباسي نو الله ایم توبه نه قبلې زکر د ازن سرو لیکه ایمان او توبه اختیاری معتبر دی د مجبورانه دي معتبر او ایمان بالغیب معتبر دی د جکل ایمان د مشهدی شته د الله عذاب کمواده مواده هغه او وی نه نو ایمان د مشهدی نه دي ایمان دغه معتبر دي هغه ایمان نه قبلې لکه حدیث کی رازی جنوار د دې غاړې روخ بیا به توبه نه کبي غیر چا د پټول کې اسلام حکم مس لګته نو ایمان اختیاري معتبر دی ایمان بالغيب معتبر دی توبه اختیاري معتبر ده او چې کله سړی مو شهادت عذابو کنو بیا توبه استراري شو سړی مجبور شو او هغه جدا خبره ده دا. قانون زادې اس کړه الله مسجد کوشي نو الله ار ټم کې قبل شو قانون الله ذکر اِنَّا مَتْ تَوْبَةُ يَكِنَنْ دَ الله عَلَى اللَّهِ قَبْلَ وَلْدَ تَوْبِ عَلَى اللَّهِ پَا اللَّهَ تَلَى بَانْدِي کسانو دَ پَرْدَا كَسَانُوا يَعْمَلُونَ السُوَاجَ عَمَلْ كَيْنَا كَارَ بجا حال ف جاکت سره پهګمقل تووب سره ثم تو بونه بیادي توبباې من قریب ندي پهېګنا پسې یا نزې ینی مرگ نمخ کی کا دا کسان چېدي یا تووبال الله تعله رحمت کې په دوی باېوج رحمت کې بدي وکان الله د الله علم والله حقیمن حکمتالله والیسط توبهتو نه د تو کسانو او نشته ده کبولیت ده توبه ولیسه تی او تو اولا کبولیتو نیو بلکی سره توبه نه ولیسه تی توبه تو او نشته ده توبه لیللذین آده پر کسانو یاملون سیعات چی عمل که ده گناونو صغیرتن او کبیرتن وله گنای او کلوی گنای حتا ترده پوری ادا حضر حدکوم الموتو چې حاضر شیو تند ده تمر دا داخیره تغسیزونو په نظر باندی راش او تا پتاو لگی چې بس زوست روانی ما. حتا تردیب بوری اذا حضورا اذا کرو با. هر کل چینیز دیشی احدا هم یو تند دیتا الموت و مرگو. نو قالا دیو ای انی تبتو الانا یکی ننز چیما. تبتو ز توبا و باسم الاناوسو. اوس ندامت اختیارو ما. نو پدا سی معذرت او پدا سی توبا با نی نتیجه مرتب کیه. وللذین وللذین عنشت توبه دا کسان د پاره یموتو نا جدی مړيږي پداس حال کې و هم کفار چدی کافرانی جمړي شې ودي کافرانی او یا دا مطلب دی چې کافری او توبه وباسي د ګناونه راځي قسم توبه نشته ځکه چې ایمان وینو الله به ګناونه معاف ایمان سره ار عمل مؤتبر ده نو چې کو پرښتہ او د توبه او یو مطلب یې دا بیان شوه او نشته د توبه د ا کسان چمړیږي او کافرانو کول مرد توبه وکړي او چې کو پر او شرک باندې مړیږي نو د ګرون نه توبه بیکاره ده او ظاهری مطلب دک کوي چې توبه چمړشي او په حالت د کوفر کې مړشي نو کبیا ډېر توبه او باسي غیرت نو الله جل جلال حداسته توبه اغه نه قبلې والذین انا توبه انش توبه دا کسان پر یموتون چی دی مړیږي و هم کفار او دی کافران اولائک اتا کسان چی دی ا تد نلهم الله یم تیار کړي دی د پرعذابن الیم عذاب کرنا کو یا ایها الذین امنو یا کسانو چیمانی رولی لا یحلو لکم حلال ندیستا سودا پارا انتری سنی سادا جتا سواری سانچه دهزو کرهن ای جبرن پزور سرا نو دا دا زمان جاہلیتی ورسم ده دا ایوی خز خواهن شو نو کرور بیو کدترز ویو ماماز ویو نو بس دا خز و بیو داغی میراسو بس داغی خواه بوان نو که پخبله بیو سرنیکا کوله نجسور و به بی مکررهو حالانکه محر کې اسلام کې د خز خوخه ده نو که بداغه لس خوخه که بشل خوخه و نو بس به و سرنیکا کوله اگر چې داغی بلسو قوهو بلسو قوهو ده که خوخهو کنو قوه نو یو بس ده د ده خز وارسو نو که به و سرنیکا کوله کولش شو سره پلک محر بانی بی کوله پدیر بی کوله او کچره دی به رازیینو خوشحاله به نه خپله بین نو بعضې ټیم ک بیننیکان نه من نه کړه ور سره بین لې د او بیکه او بعضې ټم ک کو بل له ورکلهو شه اغله بیا ورکله نو خځې ته چې تا سره کممال دی د د بل خاور نه پاتې شوي دی یاستا کمېیسی دینی کا د بر ک سره کوم خو ما له باغې کې سره ک ستا میرا کې او سره یا است مہر کې به ملای سره کې اکبرای کیسه به پنې کا نو په کې به هم په سیغه ستې والله وي خزميراس کې لشي وړه ده یا ایو الذین لا من ایماندارو لا یحل لكم حلال نستاسره پارا انتر سن نسادج تاسوار شان شه ده خزو که هر هن په زور باندې ولا تعذلوهن لا تاسمنك و دین ردنکان لتهذهو ببعض ما اعتیتموهن د پر دجیتاس اوسه باز ما غمل اعتیتموهن چې دوی تم ورکړلې نو نکنه به منکړه د دې پرچ غمل اوسې داګه غمل وای فلا اوپرمل الا ايتينا بفاحشه مبينه مگر دا چې دا خزرات لوکړي په گناه کارابانه نو ک بیا تر دې مال وړي نو د مال وړې نو دې مثلا باندې ځن پویا کې یه دې سم مطلب ده نو دا مثلا منسوخ تا کچريي خزې بزنا وکړه او د ګناکار به وکړو نو دا هغه نه مال اغستل او اگر کل او داږي مال اغستل به تور زجر به سزا د نزول د حدود نو مخ کی د جایز اوسه د زنا حد راغله و دا کړي نو راغد پاره څنګه سارول دی نو نو دغه د پاره کوړي دی راغې د پاره اوس حد راغله نو چې کوم وخت کې دا سزاګان نه نو دا هغه خبر الله تعالی کوي او تا ته وت ته مال ماله ا دې نکړه پر دین ای سره کړې د چې داغي میراث سببل سروادو کې میراث به غپسېږي نو دا سمګه وا یا مطلب دې د پاره دې من کړې دا غد دې ته تیار نه د چبل خونه مہر والیه بتاله درګي نو دا سم الا ان یتین به په شت مبینن مگر دا چه اخ کارا گنابا نراتلو که زنادوشی نو کبیات دا اغینا مال اخلی او د نکانه یا ازاره نو دا حکم اغا وقتیو چه کم وقتی دا گیرو لحکمو یای کور که منکی لکه مخ که ذکر شو ایلان یعطینا بی پاہشتی مبین فتم سیکو هن پی البیوتی حتی یا تاوپاون نلموت کارا گنابا نراتلو کلو درنانا پر منیو کلا او کور کې غیرره کې کد کې ترد چې مرکه ش ا لاسه پلو نو دا حکم منسووخت دی اوس د حکم نشته چې د هغې د مال دپار اغ کورره ایساول کا ناکارم د نیک کېږي کا کارم ده نو ته د هغې مر نه غسته ته دی د مال بندې اجزه ک غ نه کوله نو دا مسله چې دا دا منسووخت ته. وعاشروهن معاشرت کو جوان زیرو تیسرا بالمعروف په خې طریقې باندې نو معاشرت بالمعروف دې کې ټوله خبره مطلب داږي چې جو جامه جوړه شو داږي خوراک شو داږي سره اخلاق شو داږي سره احسان شو هغه ته zarar نور شو دا ټوله خبری عقد داخل لیدا سړو ته حکم دی وا عشروهن تاس جوان کوا دیسرا بالمعروفه فخېتر کی باندي ورپسې بل مسله کخزه کې بازی خبره خې نه لګیتا تا مالنا وي گزارا کوا زکه کېدې شې دي پای پایدې دګه خیر وي فاین کرهتموه الله کچره تاسو به د غنا دی لړای نه د دیو درا فاسفاس قریب دا انتکره شیدا چتا سو بد کنا یوشیب دوی کی انتکره شین فيهن ويجعل الله ولا تالا غر زولوی فيه فدیک خیرن کثیره پدکشی کی ډیر خیر پکې الله غر نو څه مطلب مطلب دا جب الویدنو نکر خبر نکر خبرې کوي خپل طرف ته الله جل جلاله و بتعال بہترین بچی درکی اویا ترپتا دا دغه کده هغه اخلاق سختی نو تاکي بمجاهده پیدا شي د مجاهدې طاقت په پیدا شي پتا کې به د هغه پزریبه نه سفر ماده پیدا شي بل ترپته کې چې په سخت دا نو بل خیر په کې د بچو تربیت په ختري کې باندې کې بل طرف تکبل خبره پکې غلطه ده نو تاسو سره معاشرت اغه خکې صحت برابر نه مې یو انسان خالی نه د مخلوقات ټول سنا سنوک سره الله وی کتاب کې یو شی بد غنې او داغه شی په مقابله کې کېد شي په دې کې د دې په نسبت باندې بل خبروی چې پاږه کې تا پیدا وشي ا دې وی خبره دا وځي داغه طلاق اغه دی ورکول ورکول پکاره فاسافس قریب ده ان تكره و دا جتا صبح د غنه شی یو صفت لرا و يجعل الله الله تعالی غر زولوی په په دغه صفت کی په دغه صفت کی په دغه بدخله کرا نو په دغه بدخلکه ګستره پر خیرتا کی بر سفر ماده پیره څه پک ما جگړکه نن بچغلو کی سبب بچغلو کی بلز بچغلو کی بس بیا به یار بس گزاره وکونو اکثر با دغه خبره کی باللہ با تعالی خیر وجی وَيَجْعَلَ وَاللَّهَ وَلِوِي فِيهِ فَدِكِ خیرًا و یجعل الله الله تعالی غزولوی په دې کې خیرن کثیرا اغه خیر ډیر بس ته ها بس دا ټول ټیم برابر شي زواړو چې شانس ګروپونه ورته